Gregori korzó, szajnából kihalászott holttest. Sodródik a szajnántova a Nemzeti Front utolsó áldozata, puha arab, zöldes színben. Sok időt töltött a vízben. Most húzzák ki. A hajóornál kötéllel a derekán ugrál, Mint nedves pontja szögdel, fröcsköl. Bár holt, úgy érzed, mindjárt rád tör. Ellenre Spítörre néztem. Nem is annyira a síralmas áldozat volt döbbenetük oka, hanem egy üvegtetős nagy turista csónak, mely megállt, hogy megmutassa őt az utasoknak. Kiket éményt még az Eiffel-s Notre-Dame üdített, pár percnyi békés fotószünet.